أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربي أدخلنی مدخل صدق و أخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیر یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی جقہو قولی رب زدنی علما سورة الكہف په دې کې بیان د دو مسائلو کې یو مسله داوا چې علم غیب خاص الله ثابت دی یعنی الله عالم الغیب دی دا الله نه الہوا بل سو غیب دان او عالم الغیب نشته پدی باندې پدی صورت کې سلور واقعات بیانې ده یو واقعي اصحاب كه چې دالوي اولياو ولایت او کرامت په قرآن سره ثابت دي 309 سال پغار کې د شويو چې کله الله رسول يو بل ته پوس کوي چې سونه وخت تیر کاوه اغوی لبسنا او اربعہ یوم یا مورست رکړه دا یادي سیسا او ګوردا ځان د حال نو خبر د نبی علیہ السلام واقعات اشاره او ک چې نبی علیہ السلام ته د سبا پته نو دا رنګ دریمه واقعیا به ذکر کړي د موسی علیہ السلام حضرت علیہ السلام چ بازی خبری وی چې موسی علی سلام تذ اغه علم نو دارنګ سلورمه واقعه باد ذل قرنین بادشاہ ذکر کړي چېغه د قوم په جبه نه پوي دایمه مسळा په صورت کې داوا چې دنیا سره زړه ملګا وا د دنیا بځ نه واغستی شي څنګه د باغ وال نه باغ واغسته شو دویم حقیقت د دنیا وګور د دنیا دا وخت ډیر لګ دی وخت او ها قلیل د دنیا وخت ډیر لګ دی او دیم دا دنیا وګوري پتا وبال شي نو دلته دا ذکر کای چې وقت او ها قلیل د دنیا وخت دا ډیر لګ دی لहाذا دنیا سره ظلم مل دا دنیا پانی دا وضرب لهم مثل الحياه الدنيا بیان کدیته مثال د ژوند دنیا دا مثال اغزاد بیانې کمزات دا دنیا پیدا کلی دا وضرب لهم بیان کدیته مثال د ژوند دنیا کما ان پشان دوبوده انزل لاو چې موږ ن ازل کړي دي لره می ن ساع د باې نه اللهسم چې د برې ن باران را ورومه فته لاواره وخجی په هغې سره بوي دزمکې په بخ حشيمن نوشي ذې زریته زوروریا اووالو ځ غې لره بادونه وکان الله والله کلل ش مقتدرا او دی اللہ فارس بان قدرت والا المالو والبنونا زینة الحیات الدنیا المالو مال او اولاد دا نمائش د جن دا دنیا دی والباقیات و صالحات او باقی پاتی کی دن کی نیک عملونا باقیات و صالحات نیک عملونا باضي وې د دینه مراد د دی, دی باقيات وصالحات نه مراد ګن مطلبونه مفسرین بیانوي چې د انسان نیت او ارادته نه ده دا, دا باقی کړه ثانيت کوذو کار او په دا نیت صحیح کې دو باندې د اعمالو د دا قبولیت دار مدارم دي دارنګي باځي وې د باقيات وصالحات اخلاص او اتباع النبي باځي وې پینځه منځونه باځي وې سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله تن مرادي بازی وی هر یو نیک عمل چی دینو دا باقیات و دی یو قول پکی دا دی دا باقیات و سوالحات مطلبا البنات و سوالحات نیکانی لونہ لونه دي دی یو دا نیکانی دی دا بستا خیرت کے پکار رازی والباقیات و سوالحات باقی پاتی کی دن کی نیک خیرون دا غوره دي پهلیز در رسته سواباً په بدله کې و خیرون عملله او غوره دي په امید کې ویوم نو صیر ال الجبال یان کومون دا غونه دا غورونهڅونه سخت ي د قیمت مرض به روان شي دا به د ش غونته شي دا, دا باللوي یومنوسيرجیبال په کومهرسې بران کومون دا غروونه ووتل ار دوات ته به وې دا زمکه باې دتننداګا وحشرناو مونږ بدي را پورتهکو نه به پریددو ویش بشی ربستاتا سپن سپن سپنا سپنا اللہ بو توی لقد جیتو مونا کما خلقناکم اول مرہ یقیناً تاسو رالی موتا سنگچن پیدا کلیوی پاول زلاؤ پاول زل جت دنیا ترالی تاس رسم نو تشتور وی و دارنگی اکشاں تشتور ما بل زعمتم بلک تاسو ګمان کاو شهر غضب مقرر نکو تاسو له نیټه اوضع الکتاب عمل نامه بکیهودی شي ریزن کاټه بکیهودی شي واضع الکتاب کی بکیهودی شي عمل نامه وَتَرَ الْمُجْرِمِينَا نُتَبَوِينِ مُجْرِمَانِ يَرِيدُمْ كِ دا آغسنا پا دیگ کی دیگ چکر ریزلتی سرائی چکوری کرا ام داڑے دی رفی دیبا یری کی جدادی کسی دی. دیگ دیر کی عملنامی اگوئی دیبا ویا ویلتنا حی افسوس دفمونگا مال حادل کتاب سو جد دیر کتاب دا دی عملنامی ہے لا یوغا دیرو سوغیره تنې د پرخې وړه معله والله كبيرره نلو معله بعضې وخت کې انساني نو یوګناادره لایکلي واخلي چې دا غړو سګناانه ده د چې عمل ناممهګورې دي ووي لا سمنګ عمل نامه ده دا, دا سووج لا یوغا دیرو جې د پرخودې وړمه له نلو له اخمهګر راګې کړی ده غور سريوجدو ما امیلو حاضرهوجدو <تصفيق> دي به اوغميغا چ کوم عملې کړی دی حاضرهسییم چې کړي هغه بال ته پای کلېیکي والله یې مرب کاه ده او ظلوم نه کو ر ته په چاان وَيَسْكُنُ لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُونَ وَيَسْكُنُ لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُوا مخدې د ګناوونو تذکراوګه کنامل نامه کې بل ټول ار ګنالې کې شوي الیکد ګناوونو سبب شری د تا بیداری د ابلیس تا د ابلیس تا بیداری مکووا شتا بابات ګور دا په طرفی نه وکړي واسله المی ک تیس جدو کله چې و مونګه مکوتهام سیجد او کې په طرب دا دماللی سره عام فسهجددو الله ابلیز بس دي سیجد او کا مګر ابللیونهکه كانه من جنېدي او د پرییانوونه او که د د خپل ربه الله و د دما وکووونه منو نو افتت تخیزونه و ضروریته اولیاء نو اس تاسو شیطان او داد اولاد پا دوستی سرنیسی اره گو را ما خبره نو من لیو افتت تخیزونه نو آیانیسی تاسو دلرا اولاد دلرا دوستان من دونی سوا زمانا و هم او دی تاسو د پار دشمن ده او بی ایسا دیر بد دیزا لیمانو لرا بدلا پا بدل دالا که ما اخدتم خلق السماوات والارض ما ندي حاضر کلي دي درام پیدایش د او د زمکه تا خلق ان پسهم او نو پیدایش د هم جنسه تا وما كنت متخذ المذلين عوذ عوذ نيما نيونکه گمراه قوم کو لرا عضو دا امدادي وَيَوْمَ يَقُولُ فَكِمْ اللَّهِ و یوم یقول فکہ ہمارا شوبو ای اللہ نادو اوازو کہ شرکا الی الذین زما شریکانو اگ کسن تا زعمتم چه تصور باندې گمان کاو فدعوهم دیبوت اوازو کی خپلن مستجیبو لهم غریب رد دی خبر قبول والی اونکی وَجَعَلْنَا أُبَغَرْزُ مُنْغَافَمِيَن دِيكِ مَوْبِقَا زَيْدَ تَبَأَ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ أُبَوِينِي مُجْرِمَان أُورَ فَذَنُّدَ يَقِين بَوْكِي أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا شِدِي وَرْفِي وَتُمْ كِ دِ دي دِتَا وَلَمْ يَجِدُوا نَبَمُمِ دَاغِ إِنَا مَصْرِفَا زَيْدَ أُرْلِيْدُو وَلَقَدْ سَرَّفْنَا یکنن مونږه کسما کسما بیان کړی پدې قران کې مختلف طریقو سره مونږه بیان کړی پدې قران کې لناسې خلقو تا من کل مسل هر کس بیان خودی دا انسان اکثر شی ان جدلا اکثر ډیر زیاد دا هر سیزنا نه جدلا په جګړه کې دا انسان ډیر زیاد جګړه لوي دی وما م عن ساائ يؤمنو نهدي منکري خلکو لرا د ایمان روړام ا جا همملخده کله چې رااشدي او چې بخنه اوواړی د خپل ربنا الله مگر چې راشيدي تاته کې دړون بنو یا راشيديتهذااب مخام مخام وما نرسل المرسنا الله مبشره ومنذرين پده آیت کې حکمت د ارسال رسول ذکر کئی شاہ لارب العزت پیغمبران صدفار را لیگی وما نرسل المرسلینان لیگمون پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کے ومنزرین او یر ورکون کے ویجادل اللزین کفرو او جگر کوي او کسان چه کفر کڑ دی بالباطل بنا او سرام دا باطل پرستا جگڑک یسی بیسا مقصر سدی لیدو حیدو بهیل حقا چې اون علی پا دی باند حقا د حق د ما تولو دا پارا لگیاری جن واتغزو دینی اولی زمون آئیتو ناغا چه دیل یارا ورکولی شیحو زوا پٹوکو سرام ومن ازلمون اشتغط ظالم ومن ظالم م من د اغ چاانه ذو کره دی آیاې ر د آیت ک ر سووچوکې الله فرمای ومن اصللممونشته غډ ظالم دغچ ذوک کره چې د د نسیت ور کوی شي پایتونو د رب د ده او بیا مخ اړی د نندمونږته په نسیت نه را کولی کې او بیا مخ اړو منرو ته تیار نه و ومن اصللهمو څوک دی غر ظالم ممن د اغ چانا ذوک را چې دله ننسیتوررکول کېږي بهآ رب پایتونو د رب د دبان دی فار د مخ اړی د دینا والنسیا او د یررکي دي مع اغ قد دمتیا دا چې مخکېګلي دي لاسون جعلنا عله قوبم اکننا یقیناً غرذولی مون پړونو د دې باندي پر دې د پویدون په قران د دې په قرآنی کریم باندې په نشي ان جعلنا یقیناً مونږ غرذولی دی علی قلوبهم پړونو د دې باندي پر دې اي ابقوه د پویدون په قرآن وفی فی اذانهم وقرا د دې په غوګونو باندې درووالین دی قران اور یذو تن دی سما و ان تدوهم الہدا کہ تو دی راہ بلی ہدایت تا تول دعوت ور کہ جو قران تر از دین تر از فلی یحتدو اذا ابدا پھر گزبہ دی ہدایت اونم امید غ وخت ہمیشہ ور الغفور ذ الرحمہ او ست رب رحم اون کی ذات دی خوا اون دی رحمتا لو یواخدوهم کشرتینی ولی دیل را دیماک سبو پا آغسو چی دی کری نو لعجل لهم العذاب پا تلوار سبے ورکڑیو دی لعذاب بلکی دیل دی وقت مقرر لن یجدو هرگز با انممی سیوا دا اللہ نام موئلہ زیدہ پنائے و تلکل قرآن احلکناهم او دا کلی والدی منگا حلاک کری دی لرام منګ حالات کدی لرا لم از ولموک له چ ظلمک وجعلنا او ام جرزا وحلاکت د دیتا موعد وقت مقررہ و اسقال موسی لفتا د بنی اسرائیل تکبر کو وګورا موسی علیہ السلام دی نو هغه د علم په تالب کې د ځان په یو پارا سفر کوي او تاسو باندې په توا تکبر کوی دا رنګ دل تبا سفرنامه ذکر کوي د موسی علی سلام حجرت د موسی علی سلام د 파را د طلب د علما احادیث مبارکاو کرام صحیح بخاری کې صحیح مسلم کې چدا ذکرو موسی علیہ السلام یو رب بن اسرائیلو کې بیان کو یو تانته نه تاسو کو چې موسی علیہ السلام دره توه آیا چې دی وخت کې ستاسو زیات پوهښت زیات علم والا نو موسا علیہ السلام ورته ویل جنا خبره صحیح و ده چې کم کوم قوم کې پیغمبر موجودی کنه لودارن عبدوی عالم په خلکو کې هوني کنه خدا خبره ده الله تعالی شو او الله رب العزت او توحید او لیګه کنه چې اے موسی بعد علم نه داسې دي چې هغه سره نشتا او هغه حضرت علی سلام سره یو قسم علم دا سدي چې هغه تاسو سره نشتا نوع من العلم موسی علیہ السلام بیره دا وکم زی چې دې نه دا هم ځکه ما پیغمبر دې قران کې ډیر ذکر دے موسی علیہ السلام شوی او چې دا اوري چې دا سې قسم علم ما سره نشتا او عربل چا سره دی نو التزان رسول ور اخا د دې له علم څنګه وي نن مسلمانان موږ د علم نه ماړیو خو په یو نه حاصلو ته بسم الله په با مطلب باندې پويګو اغم نس دکو د موزم معنی مطلب مونږ یاد پاغ امزان نه پوهکو دا قران کریم د سونه وا خوښو په امزان نه پوهکو نو موسی علیہ السلام تیاریو کوله سفر د پاره 10 پا سفر کې چې موسی علیہ السلام زی روزان سره یو خادم هم بوځي دا غنو یو یوشع یوشع راوړي چې ویني دل تکي هغه واقعیا ذکر کړي و اس قال موسی لفتاه کل چوئی موسیل سلاف خپل خادم تا لا اب رہو زبا حمیشہ گرزم حمیشہ بگرزم ترسو چی راتا نه نده ملو شوئی حت تا تردی پوری اب لغا چی زعور سما مجمع البحرین زید جمع کی دو دو دریا بونو تا کم زید جی دو دریا بونو را یو یوزی شوئی کنا ضې ته بان درسول مجمع البحرین زید د جمعمه کېدو د دوه در دو ریابو نو بعض دا بحر فسه او بهری روم د یو ځای کې دو زیر دی بعض دا ذر باجان بعضې ووي بهې اوردن او بارې قل زممجی یو ځای شوي او زمونگ بازی اسات زوئی زیده را جمعکی دو دو در یابونو موسیٰ سلام ځان ته د علم یو در دی او حضیر علیه سلام دا بل دا علم در یاب دی دغم دو دا علم در یابون را یو دیکی گی او امزیاه قبا یا بززما یا براوان ما دیرمودا د علم پا طلب کی موسیٰ علیه سلام زی شی دګموږه تاسو ته ترغیب دي چې دا علم دونه قیمتي او دونه مبارکته دي د پیغمبرانو مزيخه په دیو جا حالی عبد الله رضی الله وباركی رحل جابر بن عبد الله اله عبد الله ابن اونیس جابر بن عبد الله رضی الله عنه د عبد الله ابن اونیس خواصه سفر وکړ یو میا سفر یو او د یو حدیث سفار یو د یو حدیث د پاره یو میاج سفر مونږه سونه بدخت یو مونږ تفصل وی غره چې ټول قران وی د کور راوت الله ته غره لکھا او یو دای جوز غایو بیا وله کینو دا نګو گدا هو یو مقر عالماتا دا چلی سپتالي سرې دی نو ز کارونا خپل کارونه روانې روکوم ز به دی ته اخیره دا ک نهما دارنې سړی د صاحبه واقعاتو ووري که یو مسله را پېه شوي غې دپاره سفره یو صاحبي دی هغه واده وک چې واې څنګه وککوو که نوی ځنا نه راځه او تبي تاسو خبري ما کو تا تاسو دا بيبي ته پيور کړی دي اوس له کده د دې دمو ټیم دی ای واده وکړه سړې څخه پریشان شو اوس کوي دا خپل کلینر را روان دی را روان دي مري نیمه نووري سره غنه بیرې سلام ته اېدا الله رسول الله مسله را په ګوره یو مسلې د پاره سفر بیا نبی رالسلام او ته کیفه وقد تیلا اوس بدی کیسه کې سرنګ به وستا د دې سره کور برابر دي دا خبره کې پکې و شو خلک به سولس دیو ته نوې چیګین دي زاوستا دا نکاو ماته دا چې سخت مړه هو کیفه وقد تیلا سرنګ به وستا د دې سره د ژوندۍ او ټول مرده دا خبره پکې شویل دا ډیر خلک به بیا و چې بیدا وګورا دا غره د خور ور نو قها اقبا اقبا اغیت غیف ریخو دا سوی بخاری کے رواید دی باباب دا علم کی وام بخاری ذکر کرد کتابو علم دا داو گورا دا علم دا یو مسلی دا پارا سفر کولا دا رنگی مبتی عزیز و رامان دیوبندی رحمت اللہ لے چاچہ دا پتاوات دا علم دیوبند لکلی هغه اغاویی زبد دیو بند کیو ما ما سوتن می مصالاقولا ایت مخ تراغي چلات زيرو وا زرتو وزرا احرا چيو تند بلچا بوج نشي وړي او ليسر الانسان الا ما سع انسان د فاربر خپل عمل او د خپل کوشش سره ملوي په ایمان لکی وی چیرہ د احاديث مبارکه او دجره یې سال ثواب مړو د پار صبر کویل او خیرات کولو او جمع جوړولو تہ دې ثواب عمرتي ده دا کوي سره وفا چوي او تا داغه دې ساري ثواب لپاره جماعت کې پیسې ور کې مدرسه کې کوی تنظیم دیو کو ته دې ثوابونه هم دې ترڅ کې نه دغه آیت کې راځي انسان د لپاره به هغه د خپل څوري وي مې چې تاسو متلیا حدیث کې یو شان خبره د قران کې بل شان وی خوب کې تراشلو دې د شپې را وښي دې وبنا روان دي روان دي د لارو گنگوه تا گنگوه تا پیشمنی تیم تاو رسیدو یو مسئلی دا پارا رشید احمد ای گنگوهی را خواه صلال اللہ اخوات تا لارو اغال تاو دست جار دام کاؤ دا یو پی وینزل دا خیخ پا دی پا وینزل پورا کردوا دا بل اخ پیگو بو تا مخاموخ کولا که دا تیدا سیوکتا دیزورمان دا تین سکیه لکا و تاوی جی مطالعه مکول دا مسئل نو بغرمه ټولش په سفارو کوذ تر عالمه ویسمه دا وی حدا بلقو ویندل څوروګه او ما تېسمه سلذا ما او توین ليس ل الانسان الا ما سع وي غراتې دي مراد ده او سړي خراب کومل دي کې څه مشکل نشته نو پهلا نو ویندل لږه ځاله په خلکو وکړه چې دا واقعيات ګوره کړه د ارم د پاه سفر دا بترینمطالب کې ما تقریبا چا سفر نامې د م سلو سفر نامې او کتاب غوګوري نه په د اووان سلووي سفر نامې د یو کتاب نادبل او ف یو د معامشااف رحم اللهله سفرنامه دا, سفرنامه. سفرنامه. دا او ډیره دلچست ته اوغې تمام بیا اشارم کړی دا چې ختم می در شي ورته جاړه چې ما ليکوم او تریر جړدي دي, دي. دغه وقعیا چې مالی کلا او چې اویم ګورمه دغه سفر نامما اقل به د حیران شي قال موسا او امزی یا یا به زما ډې رځ مع فلم ما بهغه هررکه چې دواړه ورې د ورنو سفر یواازې م کو سفر کی ملګري په کار دی نو موثالله سره سر ملګری روان کړی کل بلدا مرګری چې دین او فتح او ځوان دي نو په سفر کې ځان سره ځوان ځلمي مرګری بوځه ا سره کمزور مرګری ځان سره بوتری به پوبه ګرځي چل نه دی او مرګری ز پرګرام نه اگا کاه الیک زبا په فت د واپس نه لګي ګوري خندنه مدبلګو لکه مجمل باهن ته بزاندو څو کارته نو وختو لګی دا, دا, دا. فلما بلغا <coughs> د علم د پارا سپر کول دا عبادت تی فلمہ بلغا حرکل چی دوال اور سیدو مجمعہ بینی حماد زید جمکی دو بینی حماد دی پا قبل میں اس کے نسیہ خوتا ہما ایر کو دوالو میخ پل لرا دا غلطی دیر سی دلی دی موسیٰ علیہ السلام ورطوئی ذرک اڈڑا لگو میار کورا دا علم پس پر کی موسیٰ علیہ السلام صلی شوی دی او د دی خادم تیوی که سوی خیار اغاوی خو دا خادمی ګوري دی سره اخفل ناشتا دوڑے زن سر راغست تیو ناشتی سو یو مئی زن سر تیلے کے راغست چې چو دا موسیٰ علیہ السلام صلی ورغلی دی دا خادم ګوري غا تیلے کے دا مئی پا حرکس کرا گلی نشناو انتا کان رو ٹوگانا په پا حرکت کراغا دی تا تیلی نیرا ٹوک کردی دی او دغل تا او دریاو پای کزان تا لار دا سی جوڑی تو سورنگ جوڑی پا کرو آن پا مئی نا او ځان لپا کزان تا لار جوڑی دا سورنگ پا شکل کی نگورا جدو مرگری اے ندوال او زی مود کی یو مرګری مسئولګیداری کې کار دا تل توکل خلاف نه لیکا پر نمبر نمبر مسئولګیداری کوا اسنه دوار مرګي ودشي تر صریحه راغله ولیکتا یا ته په سفر رواني په سفر باندې رواني او په سید تو ودشي ته سودا نجیب نوې دا چې دیګه ته سوچ تا ته ډېری اشاره مخه تر ازي او دازان سره جام کوا فلما بلا مجمع بین امان سیا ایر خود دیدوارو حوتا وما مئی خفل لرا فتغزانو اونی علمی لارخ بلا فی البحر فدر یاب کے سرابا دسو رن پا شکل سرا اغمی ور ٹوکا فلما جاوزا دی خورا ویخشو چرا ویخشو روان بی فلما جاوزا حرکل چپوری وطل د دق زین لارو نو ووي علیہ السلام ل فته د خپل خادم ته آتینا غ دا انا لکه اشتشته وولکن یاره شو م شو اوږیم شو په علم کې بسلی والیم برداش کې نو نه حرم په کې برد ش وی العلمو پی ذلن ع مو پې زولین وجووعین وبدن منل آبابې تکا علم دا سه گپم نه ده که بس تلواله رازی او پا ده علم که ما لګم رازی ده که با وقتونم لگی علم دا دیر زمانه ده تکا علم پا دیر وخت لگی علم د دیر مدیسیز ده چاہتا چه مور ناری وفی کور ته دی زینا غی علم نجی کوئل بیا خوا وی علم دا سرو پا تول خرسی څوک چې د سرو طاقت لري عالم بشینا فلما جاوزام هر کله چې پوره وصل دا دواړه قال لفتاحو وی ویل خادم تام اته نه غدا انا دانو شغرونه نه منی علم وي علم به هغه سړی وو کی چن عاشق وي او مشفق استاد لرينا نو علم کی بڑا سندانے دا علم سپری دا علم سخت کڑا اونا دا خلقو اے نا خبری تیار او خوڑا او زیپی او خوڑی او دا چنی دی او جا موت او گورا دا ہر سواد مرداش کے نوی پہلے میکاک ہوا پھر مجھے میکا نملا تب کہی جاکی مجھے بو سے جانا نملا جاوزا زمونږه شخې مختلفه شقرران ران صیب ص هافولله هغ د پټن کوستان کیوم هم تعلیب ووم یو پټي په پوله روان ووم او هغه ضید دا رواز را کو مون پټ پوول <سؤال> د غدلته خپل ځان ان تخانی وه خلک وي ما و رب به زمومونږ د لا کې تی را او چې داسې زمونږ د پټی په پوله رواني که نه چې ته نه به مخکې نه بهرو هم د قذای کوو الگه ده مطابره و طالبه و دانه پیجانه دی خیال ساتا تا ده پتر نیچ نجده ده با کم شخصیتی ده اوز ده دور که چالیس پینس کسانو تا تفسیر پڑاوی تا او یا اغا پترن کوستان که با اغا روگی باوی اغا تکنیب باو ده بوٹی با ده اونه ده ده چکم سیزونه دی ده با مبلوله از پیمه و مطوله تورشه تاسه نوری ڈی وی میوی خندوئی لیت کی بامون بلولوئی سونا دا علماء و خالات چه گوره د اگی دا امام بخاری رحمت اللہ علیه سپرنامه چه گوره سٹرنوالی لگا امام بخاری نا خویو پیردانسی وقت آخری جامعیم نوئی جامعیم ختم شوئی امام بخاری رحمت اللہ علیه مور بوتا وادا وادا کوری اوکا کنا یا ملک تا بیو لیگو نوอัลتب ارک کودی بسو د دریا فوته بللو زالب دی خو اوبره وانو لی دنجو کی بیوډو ته جوړو ا ککونی مې پکې خوشو نو په لابه مې خوشلو مزدار فرات اغه لا کی غلم بره غونکو بیا بره موروله بیا کې کولی جو زکه وی پهله میخانه کوه پر موجه میخانه نه ملا تب کهی جاکه موجه بو سه جانا نه ملا آتي ناغدا انا آتي ناغدا انا رول مونټه ناشته زمونږه د څه یو خبره سوټو کېنو اغه ناشته تما هانجی ویخي کړه د پښمنۍ زالیو کې زالیو کې چېر سیواله کنه بیا ته خور نه اوره په ورنفسه لوپورن مو د کېږي د کېږي موږ ټیم پکې اخله له ګردې را ګردې نو ناشته تا مې وکړ مې مخ کې ټوکړو کنه او موسی عليه السلام ویل کې ناشته روبا تا نو کې سلام عليه السلام ته دا پټ وی چې ناشتي کول ته ټوکړې بیا به تاسو نور غم نکو نو مساله پکې معلومه شوہ کوم مساله پیړ زبر زبر دغه پکې د وین تعادل خرڅوي ښا دا جدي مساله را پکې دا دک مساله به کوم ما دې نشو موسی عليه سلام د غیب علم وتنو کنه چې پیغمبر ته د غیب علم نو ورته له بنو کې څو څنګه غل معلوم وي واقع مزین تعالی له ابتلو ته یاد میکنه زین مفوه وي دا وګوره موسی عليه سلام اگر ته پته نشته نو زکوۃ وی آتینا غذا انا الک ناشتر وبا سا ناشترونه الک ناشتی او الک ټوب کړلې نا غ دا نه راله ناشتشته زمون عکه مګری اشتشته راړه من سفرنا نه حذا نهبه یقین اووررسې د مونږته زمونږ د سفر نلی والې یاره نستلی شوخه خری د موسا زسلام مخپه شي یاره ب د ماپ او نشته خو چې کوم دی ک تا آرام کوو نوته ناشتې ټوک کړی قاله ا ته کاه ویل خادم ا تهخورآ کڅونه ښایسته وستدي که نه او داسکیه دهله کاې مرتونونه دي ف کې وګوره د اعلم د پارا سپار په کار دی ځان سره خپل خوراک ړل په کار دي ځان سره خپلله خرچ اوړل په کار دي دیې مستړالې راځي لګه به راي تن د به راي قاله ا قال ويري خادم ار ايتا خبر شاه اذ اوينا کړه چې مونږه ځني او لا سغره ته او غټه نو فاني نسيت الحدود یقینا کو ذکر دمایي او ما نه دان نوير کړي مگر شيطان چې تا ته راياس کما وا اتخذ سبيله ويني ولخبل لار په دریاب کې عجب ناشنا یادا لارا ناشناوا یادا تعجب کو مادا دی مینا موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی یادی که دک که زین مونتا ایڈریس خودلی چې دکلتا با شیخ مخترم ملاویی آلتا با استاجی ملاوییی الا واپس رازو واپس بیا واپس رازو گوش خال ذالک ما کننا نبغی دا څنګه سفر کړل عادي مور سره وي چوغیشو دی پکې او ختلشو دی پکې دا دونه سفر کړل علم د پاره قالوي موسی عليه السلام ذالکا دا هغه زيره ما کونا نبغي چې مونږ لټاو دا خو زمونږه په زیران زيره فرتد على اثاره ما قصصا نو واپس هو غر دواړه دنخو دا قدمونو باندې واپس لنکی الکا دوار روار موسیٰ لیسلام مخی چونکی زیبو موسیٰ لیسلام دیلن دا پارا دا دوار چی لڑا الکا مجمع البحرین تاو رسیت یو شیخ ناس تی سادر ورمان دی چولی شویلی سادر ازان توکڑی سادهره جمعداشته بناست موسی علیہ السلام ور السلام علیکم او توی وعلیکم السلام سوق موسی علیہ الله کې ویل بنی اسرائیل او موسی یې دا سلام قبول وکړه نکي غضب وی آ او دې بنی اسرائیل او موسی یې ما کیسه انا څنګه راغلې یا درخواست و پیش جیزر اغل امامال او علم خی دی ور پا علم پسی دی سلی دی او استاس ته درخواست دی گی که ما تا با علم رئیز دکی اغا توی نخانه تا ته در علم نشم خوری دا خپل کار کوا ستاق و د جلالی شان کسی چې دی دی تاق و آغا سترگی سری دی تا له سبق نشم خوری اما ما گنجائیس تا سبق سبک سکا مونږ چې تلوی استاد تا مون تاویشی بیتا زمرازا مون بو تیزا مڑا رکشا حضیر و را زملا زمون خو بدا گئی ترتیب مون تا خو میند کی گئی کانا مون تا میند کی گئی مون سونا دا علم اس پکاوی کا ہوا که اوستاز دی شڑی ما تب نزیدار زیانا خوا اشتا پلی تانوی رحمت اللاله بارک رازی کانا اگر تا یو طالب راگلی ہو دا مجذوب شکل کی دوم خالي کو ته مزوب وی ته مزوب شغل کیو تانوی صاحب رحمت الله علیه درجہ حالات او توګه ته ماته رستا بار نشته ده اخبار په مدرسې یا د مسجد خواته اخو الله رکی کنه څل تکي تانوی صاحب پته لګیږي چې دې بار مو تور او ورته سره یو نوځي ورپسې کافانه شیخ تو وے مله ماپو کا سکه نا اغه وتوی چې شیخ ته وایا او در تو در نکولےگا ایدر مې در جوړوږه دغل ته در وځنه کولا وی وداد یته در یدم نه او در تو در نکولےگا ایدر مې درن جوړوږه او در تو در نکولےگا بعد چای د دواړو جو جوره ستا با چای جو ده او زما با چای جو ده بعد چای جو جودا ده اډر دی د جو دی او درتیری در میری حکومت دی حکومت اپنی اپنی ہے او درتیری درمیری حکومت دوااړو جو دی ستا دغل ته حکومت دی او زما دبار دغلل ته حکومت دی نو چلی فتا احمد و بس استاد عمان چليږي او پتا زمانه سمانه پريږي زړه دي نه پريدمه تانوشه رحمت الله عليه او دوي په څه ویچ راځا راځي داخله دلته را کومه ښه تربيت ده پر راغليو دا سه طالبان نن زمانه کدا علقابي دا نه معلوميږي دا طالبانو څوک استاد بيارزا کوي او مينت بہت کوي او خو او علم کې برکت ني پوج دا ابدم من عبادنا راشد راشندي ځای کې د اعلم ادم زدهکه پهوجده ابدم من عبادنا نه نو دي مونتو یو بندنده زمونږ د بند گانو نام حاضرن اسلام یاددي نا رحمتته من اندی نام چې وررکی و مونه رحمد د خپل طرف نام وعلمناه من غوذن کړي واغت د خپل طرف نه غوذن الله علم ولا علم ورکړیو اوس د موسی عليه سلام عاجزیو کو رکنه طالب شویلې موسی عليه سلام طالب شویلې د استاد خوا تر راغلي نو سوي له موسی په علم کې به عاجزي پکاري حالله له موسا او دته موثال سلام هل اات به او کاه آیا شرط ستا پهې ستا تا به کېږم خو شرط ان منې چې تعلیم بره کې ما ته ما ته به خونه کې د غنه چې خوونه شوي تاته روس دا د هدایت خبرې زر راغلی تا حیربه چې تو ما ته علم رای الم دپ راغلی امام محمد رحمت اللہ لے را غی. لار ور سراؤ امام ابو حریبا رحمت الله لے سر داخلاؤ تاک تک تا اس پینی دا کاٹن جا میں چولے امام سے بطے بوزا تا دیر تی پناس پالی لشیوی کانا دازان تا جامی پترنگلے سنڈی دا علم نشی کو لے. علم خو خرد گگڑ خلق کو لشی خرد گگڑ ببر شایل ہو دا زګوردا طالب العلم خلګ ګوګلې کړه ساره ته به بری علم دا چې خلک کیسره چې ځونه دایې سری کړې دا رنگ ډېر په ناز او ادا سره رواني بلاروی جده زوغه به دی عالم کوم بل لاري نشتا وتوی او شرط دی شرط دایې چ هغه ده چې الالي شوې دي یو درې د لرو کسوړي لری د لانی را لری شو د ګندونو ډک دي دی د ټو یو کې هغه وروي امام محمد غلا وړو کلو دي چالت کې لاړو نو یو د لری کسوळे یو لاس یو نیولا نو بلې پبل لاس یو نیولا دبلې پبل یو نیولا راغړ امام سي پملاوډو تلم کولې شوې ښا ایماری کلاسیتا نیاز بنگوٹے ہونتے ہیں نیاز بنگوٹے علم نشی کھولے خواہ اللہ اکبر کبیرا نموسیٰ علیہ السلام ورزا درخواست کی او اغور بان شرق دی استاز قال انکا لن تستتوی معیس وبرام قال اوے حضیر علیہ السلام انکا لن تستتوی ایکننت حرگز اوس نه شي لرلی ما سره د پاتې کېدو تم ما سره وخت نه شي رو ته نهشي پې کې دی زما اوسول ګوړر سخت دي او د خوااستام جلاللی شان دی جلاللي طبیت دی, دی. وقعې په ترو حزیره للی سلامدي ته به څنګه سرو کې په اغسه چې خبر نه لرې تفابانندې معلم تو حد. جهاته ديني کړي پاغي باندې خبر دا زميږ زمته تماده داخله نه راکی زه واپس راړم دا څه وته نه وي قالا ستجدني ان شاء الله ثابرا ولا اعصي لك امرا دا نه کتابی چيلي کلی کنه سيد سیف دته پاره کرا دي یو استاد صلاحو او سبق د اغه ورته وی چې بې ځابت سبق هم خذري شرطونه دی دا دا شرطونه طالبان د پرډیو درګرایو یو شرط یې ولدا یاد کو چې ماته بدلته مخامخ ما سره نږدې بڼ کې نه لري بڼ کې مونږ خلری خوشالي یو بس نلري کینو طالبان پرډیو سره پریشانې چې د خپل شیخ استاد سره مخامخ ناشتم چې دغه جبات دغه کې پات دام را کېش استاد چې زه نهما چې دغه نقللو حرکتم نوټ کوم تهوي نې به نه کېې لر به کې صحیح چې سبق را ته و دویم دا دا چې سبق کې به بعضې وخت کې شال هم را ځي خو ته به تپوسس نه کوې چې تعریبیلي مې کا خو بهتهخصوسونه کوي داس چل دی داس چل دی چل دی ویمائی تکتا جی تپوز بنا کومنو او دریم شر دادی روزانا ما یو اشرفی راوڑی ویمائی جی دا غدیمی دا وصلان دیو خو اشرفی تالیبیلیم سارسو یا خوزانس سپیکنج چی کئی تالیبیلیم سارجیب کی پیسیسا گئیا نزا اللہ شان دی خواه ویمائی جیسی چل با کومنو طلباو سارت تلی جماعت کی ناس تی خفره یو مشرطانو دا محلی علاکه <اللقا> تالیبا اولی خبه این اوستاز را بانی شرطونه ایخی تو دا کده دی زمانی سوکه در کمانه دا گوستاز بلوستاز تیلر شا زمون دا اواموناس نید دا بعد غیر ریاد دا سیغون تخلکی خوا آواتوی خوا بس تیگتا استاز دنو بز غپسا پا تربیت خب ہوئی گی خو تر تینشن مالا ان دا او اشرفی والا د اپتی ایڈوانس ایڈوانس او چې بل اپټه شي نو زه به له بیا نورې تر کوم طالب به پما خلوی اختر راګسمخه راتلو بشرفه به اور کوله استاد با په درس کې چولا سبا ت بیا په درس کې شپه چولا ابتا پینځرا دی اتره دی دا غا ترتیب ولري بکې ناشته زین کې به ډېری خبري راي ته پوس به نه کو ته د استاد شپه نه استاز یو په اړه د شپې له ګیاو څخه لري لګاوه چې Taliban څخه سبق ژوتې وکړه دوته Taliban له جاري تکرار کی دی خو له جاري دغه طالبان رمضان څخه له دی دیوال په مخ کړی سبق ژوتې استاز سبق دا سیوی استاز په شرح حدا سیوکا د کتاب کې سبق دا سیلی کې له ازويم چې وضاحت داسیم کیږي په وضاحت په استاد چې ته وکړل کدا خو ما نه مزر تپلا دا خو دا ته بابا وی سار ته چراغی او تیو دل تراشا بچه دل تکینا چې ستا قوسی هغه کوا اس پابندی بھنی ما سرمیز دیکینا او ای دستا غاش رپیر ای دستا امبال کوا بچه خوا ما پتا امتحان کوا او کل اکل استاز چی دین و پشاگرد بانده امتحان کئی او کل اکل اکل شاگرد کمکا یو شاگرد را استاد استاز تناستو استاز و طوی بغدیر جاکی بانده کے چې زسوېما هغه وایا چې زس حکومت راکوه بڅز زسوېما هغه وایا چې زس حکومت راکوه یره زنه د مینو کومه مطالعه کومه کتابونه غورما نو څنګه سکه وا لکم صاحب په ما ځه تمه آیا تیر سټ چیرشه داسې حوا شو وروه دا استاد دا استاد ته ویا الیکه پدې کتاب بانه دا سے لاسکے دا یا کسے دا ہوا تیز دا دا پانی وجود اض врем دیو تو اوستاذ ہوا دادے را پísimo کتاب باانه لارسکے دا چی؛ پانی اولی را اولی نا استاذ وطبی آوئے على allowed کتاب باانه لارسکے دا چی؛ پانی اولی را اولی نا دیو تہی� استاذ تھا پس کتاب باانه لاس دا چی lived پانی not اوستاذ ری تو کھوڑو پا کھبران nasty دی دې استاد ته خبر نه پويږي الکه سمجه خپلک بازار کم غوړي استاد سمجه خپلک بازار کم غوړي دي کی چې استاد یو ټاپ ټکړي نو شاګرد هم دې اورډر ټوکړي تابیدار او استاد خبره مراله دي کی استاد دې grievance نه او شاګرد وروګې دې grievance نه ونیو دي استاد دا شاګرد دې راواچو او شاګرد دې استاد راواچو یو بل راچو کته بارا استاد چې دا فسړې کا مکه او دا خدای ته ما ویلی وو دا استاد اوس ببابش خوکا او ته یو استاد یو ببابش خوکا بیا کتاب تک یې نه هسته دا شاګرد په استاد دی دا دنه سبق ته شپستیوه تعال نور څه کې سبق خوکا نو بعد کې مکل چې نه وې په هغه بار وې الله اکبر وكيف تصبر على ما توهمت به خبر قال ستجدني الله اكبر قال وي موسى عليه السلام ستجدني ان شاء الله صابرا زردا چې تب عموما کلا وریز به صبر کوم ستادي استاد خبره به ما نام ولا اصف لك امر از بستانا فرماني او ته وی سیدا دا موسی علیہ السلام سونه اجي ديږي خبره مې منم تابنا شپک او چا چې د استاد قدر کړې کنا هغه د الله دې مقام ور کړې داغه نه له ډېر زیات خير خور کړې چا د مدرسې عزت کړې د استاد عزت کړې الله اکبر کبیره قال ستجدني ان شاء الله صابرا قال وي موسى عليه السلام ستجدني زر دچ ما به ومي ان شاء الله کو غري الله صابرا صبر کو ان کی ولا اعسيلك امرا زبستانا فرماني نکوما زبستا خدمت کو ما ده شيخ الهنده مطلل بارك رضي يو پرت ان ترويچا کولا انٹرويو کتاب تاع د شیخو الهند لقب سن ميلو شیخو الهند دغه شیخو الهند بلځه لخم نه ورخه څنګه شیخو الحديث باندې مشور شیخ زكريا رحمت الله علیه اچھا د فضیل العلماء لیکلی او په شیخو القران باندې دوه کسان مشور شوی یو یو شیخ د مولانا غلام الله خان یو شیخ مولانا محمد طاهر نو شیخو الهند تعالی د شیخو الهند لقب سن ميلو شوی دی اغه تلميذ پیدا څرګرله ما استاد دی مرانا قاسم نانوتوي رحمت الله عليه شورهن استاد سوودی مرانا قاسم نانوتوي په دیوبن کی وې دا غي والدته بیمار روزیو په اړه لم ده استاد تا اوڅ کار پرسته لول او دا استاز استاد دا شیخ فلار چ دین وغا پکټ کې دی وال بول به دا پکټ کې وو دا به سپایروس ټکول چوغارې دا به وېږي رالم ما مټه روان غړلې او د خپل استاد د خپل خدمت دغه ګندوله مونډونه د می را پاکه کمره مې ولرا پاکه کا لاس پېمې د استاد پلار ته وينځل او دې کې زما استاد قسم دانو تویراږي چه زمان دی تالیبیلم خود زمان دا پلار خدمتو که اوی آغا ٹیم لاس پورته کچه یا الله دا تالیب غلوی شیخ اگر دے دا شیخ د ہند شیخ اگر دے وی دا زمان دا استاز اغا دواوا چه ما دا قبل استاز دا پلار لگون تا خدمت کردهو اغاویل اس تالیبیلم کو شیخ الہند بنا دے زکب یا زی شیخ الله او اگر ظلمان لو قال او موسی علیہ السلام ستجدنی ان شاء الله صابرا ستجدنی زرد چې ما به عمومه کوغړی الله صبرناک ولا اعصیلک امر زبستا نافرمانی نکوما خدمت وکوجي خبر به منم نافرمانی به نکوما او شا کی جدا او صاف راغلی غنا الله کار اغستری یو پیرا په دار العلوم دیوبند کې دا چې کوم خلک دا بنګیان دا باتھ رومونه پاکی کنا دا کسان نه ملاوي دو او باتھ رومونه دا د د نن زمانه غنټلو ای چنیاړې غنټوي طالب العلماني نو طالب العلمان خودونه سپایي نه کوي نو په هغه بنګیانو دا سپایي کولا هغه بنګیان نه ملاوي دو ولر دارلو مې دیو بن استاذانو او طلبه را جمع کا ورته وی تاسو ته څوک غوړې پیسې باندې ورکو دا سپای نه راتو کی یو ورځی اعلانو کنو به اعلانو کا څوک نه ملاوې ده دا ښکارو چې پدري مشپې چوکاته دا شی باثرو مون پاک شو شپې شپې Taliban رااله متمم سپ تويو چې دا باثرو مون خو چا نن پاک کړی دی ویخا وی, وی پتھ لگی جی چا وی پتھ نی لگی وی بیگاتا و تا پتھ کینه چدا سو طالب المان پتھ ناستی وی پدی یو تن راغی سادر تی نتاو دی مخی پتھ تی بیخی آغا بات رومون گندو په پسر ایک او بار لرے د گند زینو تا دی آنون تی اوڑی سارتو جی دگا شانتی او تنو زانی صادر کی پٹکڑے ہوا اگوی پتو لگیو که دی سوکو دا متوہم سیب اڈرو چی دا سوک دینو ریوالی تا سوک اللہوالی زانیم پٹکڑے پا دری مش پاچی طلباور تا پٹکی مخې مخی پٹڑے وارالو اگا گا بالتیو چتاو اگو سرا ته تیوی جی اخوا شیخو دی نا اخوا کری تا خو ارڈرو جی سوڑی راوالی اغا بالتی جی سر تکو او دی مخ کارکو اغا مخ نخ کارکو و گندونتی پا بدنم چې شکلا دی و توقت مخ اخ کارشو اغا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیو تا دیو بند شیخ الحدیثو دومغه یو علم که واخ دومغه وڑاون ته خبر نشو برداشت کولی عالزه په قول منسوب دي چرچا نه یو حرف زده کو دغه شریده قلو غلام ګر ظلم خا زګر شیخ سادی بابا رحمت الله له اغه ذکر کئ یو بذات شاګرد بارہ کې باز شاګرد بذات او ته مرتد په علم وي سویوتا مرتد فیل علم دا فیل علم کې مرتد شي د نور څه په هوا واشي د کی یاد شهرت مادار شي یا تکبر یا ریا دا پکې راشي دی بیا استاد نه پیژنې نو زګه شي سادی باباوي اے سادیا شيرازيا پنمو ده بد ذات را بد ذات چې کامل شود گردن زنه استاد را د بدزیه تهنسیت م کووه دا بدذا ته چې لږ دوټ کې زدهکې که نه د د استاز مقابله شروع ک ستا سره مقابله شورو کی سن شاعیر وي اولیمهورما کلله یومن په ل مته د سید هومانې وي تاندې سه غلاه چې خشي ب داسې ی ن نشانه به داسې اخلیسب کوونهې والله غله نو فلم مشتد د صع ظهور مانی چې کله مټه مضبوطی شوهه تر مانی نو ماته شش برابر کوخه څنګه استاد محمد لر کوم نو له بازی شاګردانو کې نیمه په مشوره بوي بس وزان ته یو شیخو تفسیر مخا نو په علم کې عاجزی د استاد خدمت پدی باب کې نورم غنوا کیا دی بهترین طالب علم کې مراجعه کړی وی قال ستجدني ان شاء الله صابرا امام احمد بن حنبل رحمت الله عليه دغه ډغه لگو له خبري شروع ديګه دغه استاد ذکر راي فورا نيښت کې ناست چې دا ما د ستاس ته راځو وروده او ما په ډډه والی ته راورم سونه د الله اکبر کبیره <تصفح> و یو پیره بخارا یو عالمو درته ورکاوه درس ورکو ایک دم نیه قدره دو شاگردانو جی پا چلو بیا کیا ناست شاگردانو جی بیا تا کوتو بجی تاسو د خیر خود تا کلیف واتا وینا ما تاسو نسابق که ما جی داسی او یو بال را نو را, را بال پسی یو بچی را مندکان وقت بچی و دا ما دا استاس ویو نسو پا تازیم کیو دیرم از ما دا شیخ زوی دی, دی سو نا که نا من خزمون خلقون عدب ختم مقدردانی ختمہ قال ستجدونی انشاءاللہ سحاب راب ستجدونی زرد جماب و امومی کو واری الله صبرناک و لا اعصوی لک امرام رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ لے بیمار شو دیر سولباو تراغلیو اغه وتوی زیئ ته بنځه داخلي واره زما بیماری پتہ نه لگی ډیر طالبان لړ بلبل خوا یو طالبن مو اغل صفات شوه د استاد په نارخدمت کو دوه میاشتې دریم میاشتې استاد ورډیروي چې ته زلل شې چې ز کال به دی خراب شي ډیر طالبې کې رې کال مزایق دی کال زرا زما استاد نه یو استاد نه جوړ یو کله استاد یو کله نه یو دا ور بهکور چې کمم تعلیم شوروکي که نه لمې بااکت نی نو استاز بیمار د استاد تهی بچل ششي د بې مدررسې ته دیو بندشا بل غلشه بلخوال چا او کاه بهې ظای شي اوته ننجي د چې استستااس او خدمت وک کوم زما به وخت م شي د سرور میاشت دی سبکوونه نووي د استاز خدمت چې کله استاداز خو شو که نه د د استاس به سراز کړي که نه توبې بیٹے پنجابی مولا اے دا پنجابی مولا ته بداسه علم زده کی دنیا به ویني خدای دنیا به تماشاوی دا کوم مولا مولانا حسین علی علوانی رحمت الله دے دا پنځه شیخ استاد دا پندشی استاد بیا حسین علی علوانی اگر آنچه الله کے شاگردان فارغہ کو یو یو شاگرد دنیا کې خلاب را نوسته دا نن چې په دنیا کې تو ګو را د غم د دنیا کې دا قرآن درسونا دا, دا دا حسین الی الوانی شاگرد دا شئی شورو کی دا رد د دا رد بدعاتو دا رد رسمونو دا رد رواجونو دا قبر پرستے و پر دا دا مسئلی چاکو لی دا دا حسین الی الوانی شاگردان شورو کی قالص الله انشاءاللہ لهویل پهدي د باې تفسیری کبیره او نور مو پهسیون د اعلم ادبه او دیرې خبرې ذکر کړي دي نو ځکه چې مضمون انته را شي وګوره موثال اسلام استاد ته و چې بلکل صفر به کومه او ز به تا نهخه به کومه ز بهنافرمانې نه کومه اوستا تهوي نوخواهوره خبره د داخله در کوم په یو شر چېته بلکل چخه ته به بلکل ته به نه تپوس کې که ارس سکومه ځزرا واوې مو کنه راواوې مو کار زکوما ته بچې وي وي نو جنو قال فيني تباتني فلا تسالني عن شين قال وي حضرت اسلام ته زماتا بيداري کې ما نه بتفوس نه کې په بارده یو خبرې کم حتا تردي پوری احديث لك اج بيان كم تعالی داغي بارکي جواب وي بالکل سيد جي داخله ورکا کنه علمي تفر شروع شو علمی سفرې جوړولو په انت ولقاد ور روان شو څو څوګه موسی علی السلام حضرت علی السلام دوار روانو حتا ازاره کی با فی سفینتي دوار سوار شو په کیشته کې کیشته تاو حتا سفر کای دا کیشته بلکل خروره تخفیه خنویوی خرقها استاد یو لګیدو یو څه ته یو تماسک نو موسی علی سلامي ټیک ته استاد مې خدا خود غریب روانو د مزدورانو کشته را استاد دې کار کو د غلطو کو او توبې د کشته دی ونیو ستریکا تاخته یې پیولې ماته ګړګه تا ته معنی ونی چې چبې اسدا کتن یو طالب نغلتیو شي استاد رو ته معنی وې داسې بکه دا طالب نن لی پورېګولډان تړ یا په استاداز ور غړم نې کو یا موساالې سره متې ماپې غواړم بیا ب نه کمپیر شو وخه مازیرت کوه مازیرت کوه مازیرت سره د استاد چې نه نور هم کول اوشي دا دپره روانو حتا ترد پوری ازاره چې باپې سرپ نهتی دواړه سوه شو په کشت کې کا کشته ن موسى عليه السلام توجي گورو تجديدا كسان چوم کرایمو انا رستا دونہ خخلقو تو کہ معلومی دا اگ واخنا دخو خلق ما یار دادی چداسی گورو دا پیغمبرانو علم والو نو خرشیتی ونا رستا کانخا خرقھا سری و ته مثاره سلام استادده مخترم تا سرری کا دا ک شت را چې دی کم سووردري چې دا غ کېې اوسته ملوبره شي لقد جي ته شي ام را ک ن تا رالو کاره جیبهتهاضیر سلام عام حقل لک الام عقل معتا ته نه ووي زما سره نه شي کې دی دا خوله مخکې مونږهتل نه لیو اتا ته ماوی چې ته غ نه کې اوس شاګتته و مثاله سلام سر لاتو واخزنی بهما نصید فورا استاد سماجرت پیش کاوه ها اثلنه د استاد سره نه خپه پاتې شو کنه دا به تکار وې ګوره ها دا استاز استاد د شاګر سره د اولاد نه زیات نسبتې ستا والدین ستا د جسم د بدن د تربیت منډې ترلی وې او استاز استاد تا د روح تربیت کړي چې دا کده برابر شي دا د روح برابر شي دا, دا عمل برابر شي دا, دا اخرت برابر شي قالوي موسى عليه السلام لاتو نیمنی پاغسج و لا تو اخذ نيمني سماه پاغه سج زمای يرشو ولا تل حق نیمه چو مال رفقار زمای پتنګ سیا کی بزی بیا روانو کو بیا روانو بخلاړه دی مکه ذلی سوه کو حضره عليه السلام سوه کو کیشتنه تختو استکان اوس مخ کی, دی مخ کی, علیہ اس مخ کی روان دی یو الکو ذا لبی کولی یا غرزی روانو په لارا حاضر علیہ السلام په ورغه جو درڅو کنا سټی وو چرې وو جوړ کته لې وو کو یلکه استاد دې او دا د ټاکو وو صلی الله علیه و علیه نه ګره یل علی شان روانو تر چې دی مخامخ شو یو الکسرا باز نه بالغو باز وید عقل فلها سره بالغ او عمر کم نور کم ق لهو حاض اسلام لې دا لکې ختل کو موثال سره مټ د استستاز می خو دا کار خو ظلم ز د کره یاره قتل ته نفسن ځ ک یاته یو ننفس پاس بغیر دا بیا بغیرې نن بغیر د کې ساس نه لقدجې ته شیر نکه تاارتلوکوو یو ب کار ته استستا دا غې ب کاروړقاله کا. علم اقل لک و ته حاض اسلام تا اتمان ودي انک لن تستطيعوا ما يصبر اکی نن تهیر گس طاقت نشی لره لماسره دا صبر او ته یستادیو خبرکم یو چانس را بس یو چانس را په دریم دل شرپی کړه یره جن یو یو چانس را تا راکا نو داس یو کړم بیا خیر دی ممر غره کوا و ربیام رستکیږي نہ کا قال باید موږ پرېري وي چې د موسی عليه السلام فوراً دا خبره نه کوئی ذکر دی او دا ذکر و دې نو ډېرې ځای باندې کیدلی ښا قال ان سالت کان شئن کت تطوس کې ان سالت ک کما تطوس او کو د او کار بارکه رسل د دینا فلا تو تسوا حدنی بابیا غان سره ممرګری کوام قد بلغ او وبرسی جتا زمار طرف نه عذرتا دریم دل دی دریم دل شرطیا پن پرقن دوال روانو بیا په رمضانوبیا نه کوې دواره رواني استاد او شاګر یوکیلیوال باندې ور تیر شو نو آلته دي موسی عليه السلام دغې نه ډوړې وخته اګه تاسو خیالي سورته قصص کې براشي چې کلم مدین ته روان دي موسی عليه السلام اتر از سفرې کړلې دچانه دونه وبن دي ووختي او دلته ډوړې ووخته ته او سر استستال د مګریېدي او سرهخ د دبل د پاه غښتل دیې س باک نه شته د بل د پااره ځان د پاره سوال کول خبره نه ده خبره انت راله ځان د پاره سوال خبره نه ده د د پااره سوال کولی شي نو هغین ډوړه غه نوغسم خله کو خپل کار کوو انته وړه نه حالا انکه دا د ملماس حق ګوره حق ته ملماس او کنه پېجه نه داغه د حق مونږ خلکو نه ملماس ته ملماس ته مشو لا دې ته ملمنو چې سره جان مون خو نن ملماس ته وایو چې جان پہچان دوستي مرګزیا خپل ویده وسره دا خو ملبال نه دا خو تارښتدار دي څاک پلوانه ديزان دی د پاراو کستایو از ترگا جاریو که خاندی انتظام بوتا که که نا بکه ملما داگه دوی چه نه ای نه پی جانا, جانا. پلا روان ده او تخف و تکلوب کاناو ارکه خواه داسته خاله کم ملاوی او ای بدترین دا کلو نه آغه ده چه اغی که دا ملما نو خیال نساته لیشی نا اوٹل اولی ورفتر زیادی که میمنو ملما نو خیال نساته لیشی که نا بس خلک وی مل تنت بوتل کې خلاص کا کو بیا فنت الکان دوال روانو تر دې چرال یو کلیوال تا ډوډې دی طلب کا دا غیر او سیدون کنا فابو فا ایذ یفو هما دی انکارو کو د دې مل مسکیانا مل مسیو تاونک دا ذکرو په دغه کلی کې یو دیوالو را فرې ووتو د نس دیو حاضر علیه السلام زرزر زر مدی راون دی موسیٰ تی شاگر دراشا خفت او گٹا را کواه گٹا او خطا را کواه دیوال و سراسی دا کواه نو حضیر علیه السلام گوه گلکاری شو روکا نو گلکاری بدسیز نده تاسو مخکم اوریده لیو چوائز یرفاو ابراهیم القواهی ده من البیت در خاناکاوی بنیادو نا دوارانو روخی جول بل چ... کمو کارکونا نو روخی جول ابراهيم اسماعيل د ګلکارې کارچاو کو دلته د ګلکارې کارچاو کو حضرت عليه السلام موسی عليه السلام دبط کار نه زمون زموږ ډیر خلکو هیڅ ګلکار پیغمبر عليه السلام خيري کړی تا موري به نه کړی څاکم کتاب کړي نبی عليه السلام وي ګلکار تخيري کړي ودا یو ګلکار وو چې موږ از مزدوري ته روانو وي پیغمبر ورته وي چې موږ د مزه خيرار دا نن نه زئی مزدوری والا نوې مزدوری جیب کې واجوله پیغمبر بیا په بل لاره تابعونه په بل لاره روانو کرانډه راوستیو پیغمبر یې سکه یو دن بیا له تاسو یو ختیر د خیر د نوښتاته یی دا وګوره ګان ګل کرانډه خیر د نوښتې ساتلې نجی ندا حدیث کې نشته ګل کاری ابراهيم عليه السلام کړي موسی عليه السلام حضرت عليه السلام کړي دا ګل کاری نه پ پیغمبرانو دا کړی او دا تهوایه چې کې کار ته و په ایماندارې سره کار کوه ټای م پاس کوه چې ته د خو د ی ور دیال په د پ کېږي که نه داسېمه چې دغه کار کې چې په ټیک ک کار یو شانې کې او په ال کې یو شانې کې نو دغه شانې کارمه مکوا په یدارې سره کار کوه په ووجدا في حاجداران ويمونتو پای کې دیوال یریدون دې دیو اي انقزه چر افريوتي وي په اقامه غي سيد کو ديوال برابر کو موسی السلام ته استاد جي چتا لګل کاری درتلا نو مسکه بديره طويل وي دي خل کو نو سوال صده 파ره کو مزدوري هم کله سوال هم ټیو کو ډوره امرانه او بل دې خل کوم ته ډوره راه نکا تا ولا ديوال ليو استاد خبیبا بندی خیوکان شکری، ژاق بن زدانک یاد دیوال ر � ho سمی سپسین مرگو gli تیر غستی بے خواند قومو بے ما جا رو دوڑی ورکودニو ، اگنب чувنا دیوال و قاله او ، حضی � śAV لو شئی اتاگ ک أيضًا قل تك pardon ، و són بند huان جاتے اسچرض مسجدور آسان و تفریح حاجات ، ومر ادم <سلام> اعم small جانور مزومناح تا خوش اولیم مقی کار تا دا کار دیو لیو کو دا کار دیو لیو کو کلکنه بستا استاز یا کار تیتا تا بمناسب نک کاری خود آغا بستا جریبایی اخی که منیری خبری گواری خواه نو تلک برداشو که نو بیا افتریکی سره رو رو معلومات کن که دا کار رو رو دا چوش او دا دیر واقعات کی مقی تا خوشتیم نیان ...کالا... ...کالا... ...وے لحضیر علیہ السلام حزا فراق و بینی و بینکا ...دا وقت جدا ایده پا میانزم آستا ...کی... ...سا اوناب بیوکال بطا دادر ایک اور رنماؤکو ...ی موسا راستا ایل امکنو ...دا دی پا حقیقت دے خبرو ما... ...چیکشتے میں ولی سیریکا ...الک میں ولی وجلو ...دا دیوال میں ولی روکھے جاؤ موسیٰ علیہ السلام ته دې علم نو کنا دغه چی غیب دان هو نو کنا غیب دان غصوک دی یو دی قال هذا فراق بيني وبينك قال اوئل حضر علیہ السلام دا وخدې جو ری په من زما اوس تا کې ساو نبی او کازر چې خبروم تعال رحم په حقیقت دا آغا چې تا طاقت لرو پګه صبر کولو اول کار کوم شویو کیشته د کیشته خبر اورا اما سفینتو پا کانت نمساکینا دا کشتے دا مسکنانو غریبانانو خلقوها زال دریاپ کی مزدوری کولا خود دغل تایو ظالم باچ چاو اگر بدا سر روغ کشتے په بیګار سرنی ولا په بگار پی بی جانے مخ کی ادوارو کی مونگ لاوالو ہوا دی پولوسو با گشت کاؤ اچاچی با روغ ڈاٹسنو کنا و تاوی ارادگی پا کننو گرزاوا دا وخت په پوره به پګشتو نوک نو به تلو خرچ ور نه به دیادي نو دا وخت يم یو ظالم بچاو چې دا سروغه کیشته به وا نو سړو په دې راشلګه پاکشته کی موږ ور غردوا خپل کعوده به کولا نو ما دا کیشته نه یو تښتوبه سم نو بچا موږ دا سچې خېغه کیشته را نو دا ظالم د بچا ر ظلم نه به شکول کې به ظلم او دا اسلام یې ساته دا دې قران سیاست دی او ټول نه مو ټوله سیاست نه ده باید اړتیا ضروري وو دڑاکو د سیاست وای اوی تاسو په سیاست نه پوهیږی سیاست چې کوم قران ذکر کړي هغه دا سیاست دی د غریبانو خیال او سات د ظالم بچا د ظلم نه او سات بچا اما سفینتو هرج کیشته وا نو داود دا مسکینانو د دا پاره چې مزدوری کوله په دریاب کې پاره تو ما ارادو کا ان اعیب هات دا زو نقصانکم وکانه وراءهم زکاو دیم مختا ملک یو بادشان یول به هر کشته غصب فزور سرا بیګار به پکاو اشاره د یتیم د مسکینانو د مال حفاظت پکار دے نو د ډی روپې دوه د پاره کې نقصان کیږي نو خیر دی اما سلم پاکی ما کشتین تختلر کول لگ نقصان دے خود دیکھوئے در دیر نقصان نبچ کول کرنا خجی نو یہو خبرہ دا مخطرہ دار نوسیٰ سلام پائلن کے نوا دویم کاری سکنے ہو علکی وجلے ہو خجی غالک میں وجلے ہو دا دی علکی دا ازلی کافر ہو دی علا پا کاغذونو کې کافر لی کلے ہو دا دا پلار مسلمانانو که دی جوونې پاتې شوي نو دا موره پلارم کاپار کولزن سره د دون چې مور پلار ان په خپله خو کاپرووهعمل غلامون هر چې دغه لکو د د مور پلار ایمان والو فخشینا نو مونږ يریدو ییه هماب چې اوبه غورځ دي دواړو تفزور سرا سرکشه سره سره او کوپر موږ اراده وکړو چې بدل کې بوور کې رب د دې دې له غوړ د دینه پپاقوالي سلام دا په سیرین ذکر کوي چې الله دې طبيعه او نور ورکا وړې رنې کې صالحا وا او اقربو رحما او ډیر زیات نزدې پر رحم کې دوی مخبرم حل شو په دې وجه مې الک لري کو دریم خبره سوا دیوال میولي وال یوک و امل جدارو پکان ل غلامین یتیمان په المدینه هر جدیوالو جد داو د دوه الکانو یتیمانانو په کې دا دیوال د یتیمانانو او د دې لاندې د یو پټه خزانه و نو دا دیوال راغورځې د لوي خلکو په تالانه جوړ کړي هوا نماینده خزانه دیوال دی لاندې په پټه جديره الویږي به د ناروګی کنه نو وګورا د یتیم د مال حفاظت وکاو ته چا د مال حفاظت دا د ا موسی عليه السلام علم نه دا قسمه علم حضرت عليه السلام پر رو. نو مساله په کوم سرګند شوا چې وګورم موسی عليه السلام د غیبو علم نه و زم ته سوال بیا راځي وا مل جدارو هر چې دیوالو دادہ لکانو تيمانانو په خار کې د دې لاندی ور دي خزانه د دې پلار چې صالحه د دې نیک تاريخته وي فارات دې لپاره پوښتنه او مطلب وایې وکانا ابوه ما صالحا کله اولاد ډیر بد عملي خو چې مرګ دار خطر شي نو خلک دغه بد عمل اولاد مخ کوي بیا خالصاتي وي سپیې کورشه څخه د مخه نو ګوره دا دا خلا ما شومانو پتره کې خو او کبدو او دې دی پلا ډیر غزاله یو چې پلا ډیر غزاله وکانا ابوه ما صالحا فا ارادا ربو کا اراداو کا ربستا چی دی بورز اقپل زوانیتا اراداو باس اقپل خزانا دا رحمتو دا طرف دا ربستانا زین دسوال لازی چو لحضیر علیہ السلام تا غیبو علمو سو چو دا لکان بارا لویشی دارنگ دا غالکو دیم دا دی مور پلار چکم دینو کاپیرانو گرزی تا غیبو علمو دا غیبو علمو دا غی جواب وما په الته ان امرري موسا دا کاونه ما په خپله خو ل ک دا د بره نه اړه وخه لاته دبره نه ووه وه ظالکه تعویلو دا حقیت د دا اغسه چې تا تااق نه لروپ هغې صبر کولو دا حقیقو ونهل قرنین تپوس کې نه بیر سلام بهبار د زول قرنین با چا کې ز د جنوم سکندرو باځوی د آدیسالې سلام نه مخ تیر شوه د ته پغون د دنیا بادشاہ یو او يسالونک اديته پوښتکی استانه اے نبی رسول الله په بار د ذل قرنین بادشاہ کې تورته ویسا اتلو زرد چلولو په تاسو دا ینه سیاداشت ان مکنالهو فل ارض بیا با چاان سګي مسلمان با چاي دله غ کې ده د مشره چلب هم د قرآ نده کې چې با نو دي دا دا بس کو ان مكننا له في الأرض کنمونځې ورک د پمکه کې واطنا ورکلو مونږ د ل را من, دل من دل كل شي سبب د هر کس مسامان د ضرورت نام په ادب سب نو روان شو پلار مغرب, مغرب طرربتهان شو. د دریسه په ریکړی سوته په ریکړی دلته قران دریسه په ریکړی دي یو په طرف د مغرب سفر کوي کم طرف ته دغلت په فارق او روم او لیدیا په طرف ځا مغربا ني سفر کوي نو په طرف د مشرق باندې سفر دی مکران بلخ التا وخشی کوم موسیده نو په طرف د شمال باندې سفر کرده ده اکم طرف التا بحری حضر او دارنگی التا میوشیده